Airwalker África África África All systems go Hoiartzun irratian, Quirolez Blai Jose Miguel López Eusailoa, Jose Miguel López, Eguardión Eguardión urti? Bueno, se Ongi etorri? Se, se, se, esan gollo Bueno, eskerra gaurro jartzuko kirolari buruzuitzeko leu Eta ez de gokilla erralari buruzuitzeko Ordu, bueno, esan makarra nahi geruna gauz historikoa egin Ilko panta egin jasal historikoa ridikulin eh? eh? Histórico esatudela <tose> Baina, bueno, eta, bueno, animo kemaren, men, inautei, inautei, inautei ikarai, bakitoin denak bere ezera dikustela, bere aurka, eta, bai, mino, inauteainak Golan gatikan, zuten Golan gatikan, eta animo guiskate bat, eta, bueno, ez dela, behar, bakarra culpabilia dena diela, eta batez ere, xabi, pertenzatu bat zuke de Golan, xabi zantzuna, edo, edo, marigak, en fin, batzun noloko partidu egin, ta, oron, bueno, zuntua, eta, horren, bueno, zein gotaba, horrelada suntua, eta hau parreala. Soa gotara matza, Horre, bueno, ore, comida tu. Bai. Baiur sí. Comida tu, rico, saunak, bai. Bueno, ne descubría eh romaniza, el guardián. El guardián. Porque Torre. Sí. O... Bai. Bai. Está la hortatika, campos, ascotanitzando, baina <risa> honeño, no, ¿eh? Es? Está enzule bezela, está no la de Kek. Osodora. Torresñes, eh. Kek. Eh, ta bueno, Eskerreta Mendako ere Carmele y Iñaz Torres, el Carmele. Oki Torri. Eskeria, esko. Su Torri da gileta ore, ¿es? Bai, para otetano. Si nego siñani, seguro aski. Kirola ta sari Eta bueno, eh, Imanol Barretxea, bueno, Torres, eh, su Ego ardion? Lene igualtea, ez? Zure eskietu? Bai, bai, do... berri ya Berri ya, berri ya, berri <laughs> ya Bueno, eh? eh Urren <laughs> bueno, gues bueno, dugu, hizango Bueno, hizik hori, hizik hori Bueno, haciko, ya, bixka Bat, hendeziko, mi parte ingo itxugu Lenden biziko ingo dugu, bixkate Lujartzungo, Kirola, altuko dugu Eta, bueno, eh, Roman, jaketan escobilla Jozen. Escobilla cigiraldego. Bai, escobilla cigiraldego. Con tu izquierda, eh? ¿eh? Bueno, yo a la izquierda, bichu, bi, que todo con bat, <laughs> esta, gasi, Bueno, eh, este se quiero mot, la mota egin Sanluzón, en Sanluzón, edo Oanguchi. Oanguchi, bai. También gasté tan sañiato, bai. Sañiato meti batetikan eta bestetikan, o sea, sañiato benchut, giraldeitan. Batez, o sea, gaina mintzat, o sea, korrika. Korrika ibil denion, o sea, eta geho beste batzuak ikutio, pixka bat, rebune pixka ikutio nien, eta bueno, gehi amintzat, oza, korrika. Korrika ez? Ba eta? Ondo bintzen ziren korrika? Bano, alde bezala. Goehen, gara jaitan itsegununa pues, goitzeko zazpitan entrenamentua itseginin, mm -hmm. goitzeko zazpitan entrenamentu egin, beko plazan itseginin, eta e, sortzi bat kontatzeko nituen, eta geho, goen perfumi ursaileak gotzea lan tekit, sortzitako. Mhm. Uh -huh. Oxerin. Bueno, en Chiquiteca estaba, estaba oscuro, eh. Pues tiene, pues se cosita, se están corriendo casto, porque te la hay Eta orduko garaiartakola korrika laria que te saben un sin, si no le dicen sin que me lo ya zuren, no geneen, Vicente mintsato, esa Vicente Artola. ¿Cómo la Bai. bai uh -huh. Ori uh -huh. mintzat, beti horren atzetekin bitu mintengo. Mhm. Uh -huh. Instantzi biskar Atese beste batzua, bueno, pues, e, Eugenio Chatola, el señor bestiado, son Horire uh -huh. Eta gero gero, pues bein berrri, eta wen graikok, mhm, uh champañe -huh. o lagoro txenazena, mhm, uh -huh. batzuak. Bueno, ta Carmen Etazuk se Ze... Kirol mota egin <coughs> zan duzu edo itxen duzu edo nola, nola biltza? garaitik ba, ikastola garaitikasita, izan dute Saskibaloia baloia, batzeginan zortzizpa marban eska, mm -hmm. eta uste dut bo zei bat urtean saskio bala jene biltzala, ira bi metron nola arrapatzen tuten gaina, <laughs> eta eta ba... Romaneka ipatudun Vicente Artolakin eta Perikokin aletismon ebilizadunaz, batez ere krosak korrika ebitzen ginen, krosaetan uhum. eta pista, bineo pista ez duen oso gustoko, pista nintzen nuna zen, jabalina, nek, ondo eh, un, jabalina nintzen eta eta jabalina eta geondoren, ba, ondoren iran nintzen nintzen amarr bat urte, lehenengo lehenengo hastigarrakako talde bezala sortu ginean, eh, auzolanen izanian, baina gero da, pues, eh, oi hartzu bat, oi hartzorak nola ginean, animatu ginean, eta giri zila mm -hmm. lendik izan duzen, emakume taldea, eta ondorenguk berri zartu genuen pixka paperoi, eta uste bost bat urtez, eh, ibili mm -hmm. gineala, alengu urtean jautzi genuen, ba, bueno, ba, ja, gerrilak egitea, deskanzo, piskeate, deskatzen zuten, eta bueno, ba, beste, beste lehentasun batzu genituen taldean, eta aldenak ezken duen nolako motivazioek eta Eta, eta bestetik pala, palan, herriko pa, be. txapelketetan eta gustua, bai, gustua Ezan duren osukatira, e, zertat duzen, igual etzela atzetik anola jende gaztea Ez bai. egurte pila bat eta igual etzela arrobia falta pixka bat Oise, oise, bai, xanista baina dakizutem zela jaietan iten dugu auzuan auzuan aurkako La eta gure olaxe hasiginan handik mm -hmm. animatu ziguten mutilak esan eztik eta ez eztik animatzen ta olaxe ba sortu ginen eta eta gertatu da betikuak jarraitu dugu urte batzutez eta mm -hmm. eta berrietik ez talatzetik heldu ze yeah. konpromiso ba, pixka bat bada ordun gaztiai komentatu izan du jogunean eta ja chapelqueta eta txiker eta bestia bestia animatzen mm -hmm. bestia Tamen Palanawei, Cotxagupin. Van a Capinaka so bai, so bai, bai. bai. ta denetiko. oso poletea du baina Cotxagupeko Pablo sai oso poletea da. Pues Torres, irechan da. Se están izan du Kirola ibizela. Hace tanta actividad allí gente de Bueno, gure Gazte denboan, bueno, egiazan asko asko praktikatu izan du Kirola. Gehien eh zebait jasaterren ba igual txirindularitza, o sea, Garaian, bueno, aspaldiko kontua dagitik. Bai. Eta orduan bai, orduan oiartsunen ere izango nikek, ba kirol nagusia o zeoitakoa erregea zela txirindularitza, ezta? Ba genizkein eh herrian ere, ba olako idolo batzuk, bai, bai, Lasatarrak eta Perurenatarrak eta Xatarra eta Ba, hori, familiko zean edo balasatarra gati edo, balazatarra gehiago, ba, per, ba, ba, perurenare oso guztokoa, eta bai. Uh -huh. Eta gero, guk ere, ba horren itzalean edo, alabe arrez ere, gure, bueno, askotan igandetako jolasare ziklismo izatein joan, ez? Uh -huh. ba, hori zikletan, ba, batea eta bestea. Ba, ibili, ba, ba, eskazaldea eta hor, uh -huh. zenbait zela igorra eta bera, e, igota jetxi eta oizatu guen guen, ian uh -huh. derratxetetako nola patea aixi, ald, aixi aldia uh -huh. Korrika, txokatira, edo padare bai sirendularitza, ozera denetik egin. Eta bueno e, eta guen guen guen guen, ze kirola jarraitzen dut zuten, guen, jarraitzo horretik egin, izan ditzen lasatarra edo, edo perurena, <laughs> jorri jala, jorri jala, jorri! Pena guen ez dakango laulako E, Zeik ez, baina hori izango bi tipo, bi xirritularitza eta dugun medilukin e, e, Kotxea edo euskara izango luko izan dut, e, izan dut, izan dut? Bai, lazatara oh, Laza tarra, bai, e, kintuan gaina eta bai. beti... Bueno, bueno Perun nire zeitzan gineuken, eh? bai, bai. e, historiak eta haitu eta ba, bai. nire gura soire haitzen nire Perunan historiak eta dena zeitzan gineuken beti. Bai. Pena ez dela hon bizala, jarri penak eta e, mediluk eta hori izango Pare bat hori mesela, izan duzak ikararria. Orduan, orduan handi, asko zeitzien joan. Oza, bai txekismo genien eta bai kiroleko ditan, uh -huh. oa minioke jo zeitzien Eta, guen gara jaitan, asko baina. Telebiztikaren egin duzak, eh, eh. kotxik ez genien, jarretzeko jutekos autobusak ere, eh? denat de, de ez baina. Bueno. Buena jo nuetxe, eh? lehen otorrezeka esan duena, Zerrendartu eta batea eta bestea. Uh -huh. Eta namatekoengarra ditena korrika ater almailon, pues michiketartuta, bestei uh -huh. genelun. Hemen ikusi beste gizek, Sagargaski hontan eta Ospintontan, C.D. Deportivo kotatuko jantziak. Bai, txuko, bai ikusten da men. Eh? I iemen ya, bai. Ha, onnak, ni hemen. I hemenea eh? Bai. Ahornak, ni hemenia. Auz, eh? Tartura Ta, de, ta Deportivo ikusi ohi gutuk bai. adidas, eh? 8 marka Abartas. It, I no I want want me toma menor que peyiser. Iseri, sabes que yo sos argos de que a mera me altura acá que, eh? Eh, Sí, sí, sí. De nak. Se me da Se va bien. Vaya, vaya, partido ikuster se quilol jarraitze duzu, futboletik aparte o se Bueno, A tope. Eta, bueno, eh, izan dugu futbolaren... Geina emean mitzatori. Tereiztan epa... ikustezketan, atletismoa. Atletismo, oza, atletismoa, futbola, eta txirenduro egitza. Bueno, oi hartzun taldea, primeran, eh? Zmenizta azkeneko bi-partidu galduin dut uste, baina, dinamika izin da beti hor ikna izan, baina, bueno, zaka eh, bueno, peratza bat dugu, Roman, izan Bye. dugu laugarren. laugarren. Osondo. Osondo, baina, oi hartzun, osondo ikusten gaina. Eh? Azkeneko, porrota. Bai. Bai koiartzuneko biletko koiartzuneko ez o sea, beste hondilla egiten zekoleko porrota hondilla eta oiartzunek ez zatien ez ba bai. izan du baina besteek ere badidu e, izan dutela bye. porrotare. Esta... Eta malla gorrala. Ba olkate hori hondia ziola bai. O sea que bueno, porgun artekoa, eh beti 5 garren, eta Bye. bueno, eta etortze bada honen bat, beste bat hemen bean Estela, ez gara seingo, es, seguridad. Hoy miño corre xorei ondo joun, sabe graio atia, venimos. Bueno, ondo cio. Ondo bai, do. Ormaten ikusko ondo. Bueno, Carmele, zuk zeriz se, se jarritze duzu? Hola. Irol Mallan. Pelota Carri... gustatzen zia ke geia Pelota. Vai, telebistatik pelota pixoa jarraitzen dit eta eta bueno, herriko futbolista eh pizka va eta bai. Eskak, bai, bai, bueno, neskak okay. ere Bueno, enen, yo el dinámica charla Marien, dutela, okay. baina bigarren dijo aste. Bai, bai, orche. Está bueno, atritique el David juega, la gente que beste bat. Ordun, e, mantendu mentendo perder la a pantos okay. punto bastia, claro, y cura Porceiko esto de Bruti, eh, baina bueno, piska jonda, Athletic piska ian ditzen, an izan den ikuste ja jolo, bai, eh? bai, bai. Eta hondo jolas zuten, baina bueno, aletik jo, Athletic ek dokaen arrobilla. Bai. Uste urte zeitulala. Ah, baia. Eh? Baino Onda? alare jolin, ikarra ezkorrobia daka. Bai, Mikel ekiren bai. dut internetan, zentran ez da ezkitanzun. Bueno, partidua galdu baina etzela horre partidu. Zurrogo, chara, pokatu, iazun eh? Oso ondo, oso ondo. Hmm. Uste du defensa pixka balandu zutela aurrez eta oso defentsan defentsa oso ondo ibili zin, uh -huh. ba, gora jotzen zinean ez zutela uh -huh. axertatu eta baina bueno Astuko du Athletic zitexin da igogania, ordun, a ber, eh Abanto, batea osasuna 3.a hemen izango da luta bai. eta normalian ja de, de galtzera iria baina hurren buelta matei jotenia normalian berri serez goruns. <laughs> Pelotán se indusuo la gustuko pelota ja? Ba, oinatz bengo etxea ikara gustatzen nag. Leitzarra, oso gustokoa dut Eta eta xalare bai, minua, bueno, irregula xamarra dugu Onei ala mm -hmm. irutzen hau bintzat eta no, gai eki sufriazitzen nauta Oinatzikin berriz lasa iso joten azparti goz, bai, bai. Motorrez! Taiz, eh, dakik futbolarei jarretzen dukala, hor bat ditson Es? Bueno, futxik, bueno, gutxi bueno, Baina, nola alaba eta pixka bai. bat mundu gortan da biltzen Baina, bueno, jarraipenso bat ikentziu Baina, baina, bai, eh, jode, hor Nik e, zerbatxe goraipatu edo azpinbaratu behar kobanu, jo, ba, oi hartzun kirogelkarteak egiten duen lana, besteak uitsietxiga, bez? Mm -hmm. e, jo, nik or, adibidez guan esan dezutena, oi hartzun, e, ba, atletik eta abanto eta osasunan, eta hor, bigaran ikustea eta, jo, nik uste dut, lan askoren emaitza dela ez. Eta hor, orduak eta orduak, jende asko, musutruk sartu ditula, Eta, bueno, hori, ba, nire ustezten gainera, osea, gehi egia eskatzen nahi, gaila. Goiartzen mazarlako derri txiki bateri, horrelako emaitzak e, eta neska mailan gainean. <hazurra> bueno, badakigu goiartzen, ba, aintzindaritako, ba, dela, ez da? Lai, e, dianez, e, ama, bai, bai, bai, bai, ba, neskan ze horretan, bueno, ba, zorion ez ez, Zeren horrek ere, ba, berdintasunaren alde eta asko esan nahi duelako. Baina ikaragarria da hori. Oiartzunetzako herri txiki batek e, e, egiten duena egun ba ikaragarria da. Klaro, beti nahi dugu irabaztea dola, baina hor ikustea ba, nik uste dut hori chapelak kentzeko dela, ez. Chapelak mm. kentzeko. Santreno eh Torres, eh, gasteak alaba uzte ze maian dago? Ba, aurten juvenileetan. Juvenileetan, mesketan. Arrobia dago, mesketan. Atzean? Ba, ni uste talde polita daudela, talde politiak. Bai, et, bueno, hoiek azkenean dituk eh bizkat arrobilla, eh? beti dire hor, ba, ekipuan filosofian ta beti dire, ba, eh beti, ba, goi mailara igotzeko eta goian behartunean, ba, hortika nolabait tiratzeko, ez da? Jendea ba, lesioak eta direnean eta ba. Ni gero ere, ba bueno, ban kopako hotsak fase hain jolasten eta Hine. Bueno, va ba, lengo Asteburu honetan galdoien dite, baina bueno, es vale. equipo equipo politza galdez. Ate saiaña, dela ba, ate saiaña. Bai, bai, ate saiaña. Ba, esa que bai. bai. jausar din kurasuak, ate saiaña nag de semiondu de kamagozturtia no, sufritzen den sale, eh? Sufritzen den eh e, pixka bat, beti ate saia beitzen ziote. Igualtzenak zeon partidotan ere igual gola sartu eta igual erdilan fallua edo ezela jaeta beti, azkenekoak porteru beitzen dela. Nega bere gurasontzako ate saia ezartia semio alaba Besti bineo gorra xiodek, nikaren eh? bai, bueno, azkenean, e, hor ikatzen gehalak giren Beti, bat ez, baina egipoa osua, ekipoa, bezala, ekipoa duk. Eta aurrera juten badi bidea duk, aurrelariak, erdilariak, eta defensa faiatu dutelako, eta azkenean, azkeneko bai, lerroa bai. nola batxe, portera duk, azunetan, eta bai, bai. horre bitzen bai. bueno. bueno, beste kirola asko jarritzen dena, Roman, pelota. Eta, bueno, oiarpen oi gazte pila bat jokatzen, bai. txost pilota taldea, e, modalidade, aspaldiko modalidadiak ateratzen, edo jokatzen, berriz ere errebotea dela, pasaka, joko garbi, bai. ikustut bizi dagoela pelotoa, erri janere. Bai, bai, bai, bizi-bizi ikusten egaina, aspaldiko bortiotan ikusten egaina, bada gula, torkigi, bat, bat zio bai. Eta, txostek, enlan adere hon da ez, eh, horre, bai, terreskuratzen, horko bai. antzineko Bai, antzineko, ozera, joko, ozileekor, eh, ahideek mintzat, ozera, uh -huh. ondo, ondo Bueno, eta, eh, kero, ozera, Carmele, eh, iztala akuntza ekatikan, ez tekin zesako zugeina zinegozitzen Ez dut, horko elorso dela ema dela elorso dela este giser badela frontu pilla bat aukera barkagasteak eh gaur bai, oiartze kirolakio eh oiartzun kirolistala zeio aldetikan naiko ornitua dagola beti ezaten da au berra o au falta o beti harrapatzen ugu minoa nikuste dut eh, lujozko salaikela bai kiroldegi bire gorria ja bera ordain bai menja ja bire gorria bire gorria de kirolan irak es aurrika edo ibiltzeko eta bai bai, bai nikuste dut ezta gabula ainngo zaikan eh? Bego, mm -hmm. eskusik, quiero baina izan asko beintsartu. Ta Torres frontoia dilekatikan zer izan ikert gure garrailean eh geri konsejua chipitogenin golto tarrak. Hmm. Gu launa genulako, pika benen, baina ezukesteekala eta no la patiemo da zergatukoen, baina orain barri ja bailera ja, kegin eta ustaldiba kentuta den la frontoia. Bai, ni Karmela esatu duenakin oso ados, ez? Nik gustu dut instalazio aldetiketan herri hau oso oso onda ornitu da Ez da hola itsakile, kirolik ez egiteko, Ni uste herri oso privilegiatua kehala, bai kiro, bai frontoimean, bai polikiro aldegi bueno, ba, asko ez eh, da futbol zelaian inguruan bertan, ba, hor den jende pila eta instalazioak, ba, bi futbol zelaioleken, hoiek ere mantenua eta alana eta kostua eta hori denak, ba, boi, oso ondo orritu dago herri bat dela ustedit, eh, dugun e, biztale kopuru kopuruantzako. <hazurra> Gero, bueno, biztomadera, Egerik eta dela, Sazkin, Baloya, Judo, egin da eta ninguzatzen jena asko moitzen duna ere da, dugun parajean gati, eh, Roman, mendilla Zertzako dugu, oieko mendilla, Juru, zezke... Bai, bai, bai, mendilla mitzat, oza... izautzen etzaki, eh, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai Da tenata, eh? da es. Na, chiquilla, también va el no un dije. Pues gania, me tenía mocha. Allí corre ya de una bicha de tío, aventura bixiago, y no, bueno, pilladi Urteko tradizio bezala, o sea, ¿vale? O joten dela la gente a llamaceré. Vale, vale, vale. Orduan, bueno, Eta jende asko biltzen dugu ganea, mendigan jende da hori Robert, zu eh, nire beti izan duzu horre leengo kirolak eta komei Ez ze kirolari epateko duke, miska bat, epateko duke Oljatzuna teden, teden batola Bato biro, ez tegitola, ipatzeko tan, lehen diken, eh? E, lengo haniak, eh? Lengo tan, bai? Lengo tan, bueno lengutan, oza, esango nik, eh? o sea, bostu in serio las tabuleiro, chiru dira parta baina, eh, las ater, sant dugunen, atletismoetik atikan, o sea, hemen ibitzen txinak esango eh, zit, o sta Pedro Uranga, o sea, bolo ni bitzen hori, bola botzen, o sea, pertikeekin, eta Gipuzkoako chapeldunata dituen hori, Anaibate beste bete autzitzen ziotzen zukeen osa rekorra hor biltzenu. Garromari ah, no, eta Felix. Ahí. Yeah. Uh -huh. Eta gero, saltena, o sea, korrika ez eta seatiken, ez? Eta bueno, hauen tegiste, luego una espata con un año de menos oyan, o Kirol sin negociar quineta, suissantando usar ese sin decir Carmela, e, izan laisse Kirolari onena, ¿ez? O sea que es, sort charresedo es da saldi carrera hemen, ¿ez? Ba daukago Ioriz Mendizabales, eh Laubier guztuz fusta de oro edo irazitakoa mundu konena, hemen bota de oro bezala, zera, futbolea noen eman diotena mesiriez, bueno, zalditza diaganez, eta harri garrita horren, namazazpe bila zaldikarraera mino gehiago induna, bi mila garaipen, urtian hama bila betetik amaiketartik txetikampu adoten duena, eta atzondur ditzen gainea, joritzekin, eta lehizak izango dugu gurekin zean, hori hartu irrati Eta bueno, eso te doy saco de bulo, Carmen, eso la Mundu Mallan edo nesta kirola jarraitzen ez, Franzian eta erruz jarraitzen da, zer izanik ez eh estatu, bueno, zer ez, Gatarra eta oitan. <gülüyor> ba bai, basapela que ensequas. Ba, bueno, esto es de la jarraitzen asko ikan. Soy hoyan berriz mundu ez ugeki. Es di que di mundu hoy edo eta holin ba oi lortu baldin badu, ba zerbaitegatik izango da ta orio, kemate, koma, ba Sorionak ba, emateko Bai, bai, bai, iazan, e -e, e, e, e, zer ez. Oz Ez egit, bukatzeko pixka bat zerbait gehiago zateko, Zarmelola? Herri eh, mailean edo eta zangasun nuke, edo? Ba, ba ez gen animatu, eh, erriko kluba pixka bat gultzatzea eta partiduak dienin, bai futbola, bai, pelota eta pixka bat eta, e, inguratzeko eta ba, hmm. nahi pala nimiltzen atzenez, ba, Kontxejo Pinoso, Giroitxo, Poletxas atzenez eta, bueno, eh, bai, eh, Xanistebanak udaran eta Xanistebanan neguan dugunez oibitan eh, antolatzen hmm. dira pala palatxapelketak eta Bai, zubalako giro poletoa sortzen da ta, ta giro gainean gabe emako me pilota ere eh, balagor, aukera eh, emako mina ke patartzeko, astrela da eh. gustu gallitola, duten proba sentida. dira ta kuadrillako iskorra juntatzi eta bai, bai gaztiak ezatik nei hasi dira ta. Ah, bai, oh, ez ja leordo un vaso de. La Torres, eh, bukazo Kiron Larkin, eh, bueno, aurra dizut eh aurratik egin, kastolatik egin dutik egin, ja, bera, akotela ez, aukera eta importantea da ganez, eziketako, eziketako, aurre eziketako, kirola egitea, baina, bueno, modu, konzitiko batean, ez? Lagunak egin, ez? Elkarrekin ibili, eta konpetitibidea digortan hartu gado egazkotan, ez? Guraso gatu egazkotan ukarrenak beti hor irabazi, irabazi, irabazi, irabazi, baina e, auke, e, kirola berdula izan, aurra ezitzeko eta obetzeko persona bezala. Halik usteia, testa egit? Ez? Ba, ba, ikusti e, gadoz. Habe, eskuntzarlo batetik egin ikusi eta behar behar duzko dutela gure gure aurrak, seme alabak, ba, kirola egitea. Kirola, disfrutatzeko, oza sea, batetik egin gorkutza sa no, hmm. eta, eta, eta disfrutatuaz nola bat egin kirola egitea. Eta hori, bueno, ba, hoi, e, e, eskola kirolatikan ere bultzatzen da, eskuntza zean e, zikloan sartuta dago, eta eta gero ba, bueno estraescolarretan eta kanpoa hori mantendu behar da, berda horrez. Egia da ba beti ba leno aipatu dezutena, ez? Ba Joriça Mendizabal edo olakoak. Txanet hor eh hor eh zera puntua jarri beharrean, gustuko ja jarri ber dela beste horretan, ez? Mm -hmm. e, ba hori, ez. Jendeak eh bezala, bezela eh egin dezala kirola, osasuntsu badelako, pertsona bezela garatzen duelako mm -hmm garatzen duelako maila askotan. Fizikoki, eh nikuzte dut psikikoki ere, bai? Hau da, mentalki ere ona delako, ba, ba basiko motride aldetikan eta hori dela la bultzatu barrekoa, ez? E, besteak, hombre, beti naiz aten dugu, ba, ez? E, Oiartzungoak eta horroian ba, ikusi. Ke baina, bueno, eta egia da. E, A ni ere egun bizitzen hain ezena ere pizka bat hori da, ezta? Aurra baino arteño Ba, parte hartzea eta disfrutatzea hori izaten genun helburua baina claro ya ja, denean ya ja, izaten dugula irabaziaz <gülüyor> <Irabazte>. disfrutatuaz baino <gülüyor> disfrutatu baino irabaziaz normala normala baina bueno, horre hor leiak pizati ez ez da ere kaltetako osea uh -huh. bere, bere maila batean eta horeka bate barruan horeka bate barruan izandek rai bueno eh, utzi lehenengo e eh, gutzekoa lehenengo sea eh, a bestibate eh, osea roman, roman. Bai. A ber, ez ia se pensa duena gozarrena. Helduena edo, urte, ustedes también pensas eh, que llena se sabe si sago gaur. Bai. Bueno, a vestiba eh, hartzego, sea bigarren. Usted sabe muchas, o entre eta jak esartela egitenen kupela. Bai, gaur da gaina, eh? Bai, sea... ba, va, gaur, gaur. Oh, Tasite da gaina, dice cosear este ya si lo se indur. Antiant, ant, Zai, A tot terreno. A tot terreno. Se cupe la ordo, o sea, ya ve les cigañas, ya chos, esta discreta. Aquí recogewo, es. Pisca bat, vai, vai. Ordun, eh, urtzi, cupera abestilla ja colleu pisca bat aver bigarren satilan, eh, paz, gasiko bat jo Eta erria hartuko jo, sea, nola doan eta zikusten dugun eta hobetzeko eta komai. E, urtzi, pres dago na asturría zen ezdakid gutiekin gogorako nazen, lagun bateta diok andre gineei zagardotegi baten afaria baizen numero dotoreakikosigin zen gupela gupela sagardoen hotela, uppela gupela zein du ezagorrela. Ozatu zen, mutindan eskatxa Estanpazan aiztut zen, gurekin arratza Tragotikan tragorazen olako martxa Zagardoan daukatze, afiziolatza Gehi egieran genuen hori zenakatza Gupela, kupela zagardoen otela Gupela, gupela, gupela, gupela zaindu ezagorrela Zerri alde denetan oiturak batira Ez neakiz guantziran zagardote gira Andi bazokabana oituren eurrira Ero zagardoari txotxetik antira Parrez egon intzaien aldoti begira Kupela gupela, zagardo enotela Kupela kupela zaindo esa jarrituko dugu, hemen gaude, eh, isketan pizka bat ere. Eta bueno, arbanak izan direno arrauna, eh, e, le, ere izan duela dela, alako, eh. bat begarrien. Bai. Bai, eh, 1914an, Oiartsunek izan du zin, bere bere triplozio bat Oiartsunen itzen egin. Eta Oiartsun itzenekin, osea, kontxan eta 3 mm harren -hmm. gelditu izan dodek. Oiartsun. Eta gero izan du Jon Gero itzan duen, oza, zuberoa. Zuberokio, oida, oida. Eta baitzaren, oza, arralunatik, oi digan, asko biltzen txokanea, asko. Mm -hmm. joan ganea, asko. Baitzan joanen nien, bai, e, ondarra bilan eta, eta, bar. Eta ondarra bilan gaina, urte batin iruro gita zazpidan, iruro gita zortzidan. Ata joan, amar, oi mm -hmm. bar, barruan oi mm hartzuar, -hmm. eh, tripulo barruan. eta ziren, eta mundo coche mm. a ver qué tema que no unitenen kontsean bai. beti. Bai, bai. Eta bake, han han korrikuskeo hundia dereko. Eta gero ez handu bere eskaleskaleno hieriketa ta bueno, estu gaitzu Ivan Aguirre ez handu koleno, bai. eta baena, ja, bai más ya, punta punta de viste uztero, ta tortzen diegen bai. iratsira ere. Bai. Eta bueno, badugula, badugula, badugula kirolareak ohiartzenen. Bai, bai. bai, bai. Bueno, hasiko gehaua en jarritzeko dugu erriateko du pixka bat. A ver, nola nola dagon. A ver, Roman, e, zertan dio sartua berriena makikorrintzia zela Sanxero Bizkaia zela ere, orpa chiquita vezican. <laughs> ¿Qué tal? Bueno, ben, torre sega, aurria, ben, torre sega, aurria, eta, bueno, torres a que hartu de garría, bueno, en la época, como este urtío, se ha ido a la tierra, urtío, ya está pasando, o sea, 2, 3, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, Bueno, sartua eta ba. Krisilian, ¿es? Bai. Hasu kaldaitza gustoko ustedit, ¿es? Horrintzi ez. Bueno, aitza gustoa. Bai, bai. Sartige mesetxe. Hombre, oh, tudidi, ya la da, ¿eh? Carbelezu. Ani uanchal perki yan, un tonta. ¿eh? La sei xai... ol persona bai, vere esa merda. Ezkarrika es murgiltzenaz pizka jaia geldu dili, ba. Ego zer gau zantolatua, hainbeste gau zantolatzen den herri jontan Beti abisu zaten da menduk eta ondeko behar hartako dut jau Beti, beti Beti izaten da bizun bat eta... Eta zinegozi izan gazte zehakoa? Zer mozko esperientzi izan du zenun? Laburte du zinen ez? Bai, laburtea Zer balantzua ingo zen duke? Oso positiua Asko ikastenzu bai herri mailan, bai personalkire jiremuak eta barretako bai Eta gira zen, oso positiboa. Zagitzela, nola ina izango dugu, nina guzaiatu dinan begara ireta Bai, joda, begara, jenta, jazene, bueno Baitzen egokin nahiten eta denan guztua ez izatu ina oh, bueno, eh, izan Bai, baina, zure inkizunakita guztua gatozik Bai, bai, Bai, baina Hoi, hoi behar da Mo Torrez, zango legei? Apuntatzen aia, apunta, Zorba apunta, Zerbatze, ze, zertan abiloen? Ez, <coughs> Ba, azken bolaraan, ba, hori, ikri ziel kartean eh, Sartutak abiltzak, batean talbestean, Bueno, que dizia Perez, eh, bere sorreratikan hm mm, elburua izan da herri herri bai ba, kultura ta bai kirola sustatzea. Mhm. Uh -huh. Eta bueno, ba maia, pal, edo, bueno, pala baino gehia hori igual, ba seiatzenela dizia. Eh, orokorrean, ba, hoi hoi bultzatzen, ez. Uh -huh. Nikor baita ere eh azpimarratuko nik igual, e, mendi mendi alkarteak leno zearkak pixaditu bai. dena mendialkarteak egiten duen klizi e, mendialkarte egiten duelana uh -huh. azpimarragarria dela urtetan urtetan ba, bai giro sano jator bat pultsatuz e, eta e, irterak bai hemen eta bai kanpor antolatuz jai antolatuz nolapakez cesta eta mendia kirola uh -huh. gustartuz ba nik e, ba gizi barruan izango ni e, ba, Zaldeik dinamiko, dinamikoa, ba, ezela. Mm -hmm. Ba, egero, bendei, sí. ba, ditu, bueno. oan, e, ba, Euskarriko aurten bertan, hindu txapelketa bat, mendi e, txibendurari zea, mm -hmm. ba, hori ere haidu, azken bizbairu urtetan mindar mindarra hartzen nahi den e, ekitaldi badu mm -hmm. eta, bueno, ba, oi du, pixka, mailan pelota lehen hain patuz dut, bai, pelota-mailan girizia ere ba, baitzare, da, pelota, ba, eh? ba, mm -hmm. ba txapelketak antolatuz, da, ba, ez. Ba, bueno, bon, leizte, Le instructorka joña gizikoak ere tortzen ditugu eskatu urtean 22R, eh? ber, ze yeah. programa da urtekoa eta ze, ze irterak. Alare Roman, ez dut ohiatzu un reactivo adela, eh? Ostea pila bat. Ez dibu istemino gausa pila da dizen dira. Bai. Alare igual uzetzi gutxi dugula, baina nik ez dut. Oi, sabe ziken bein batekola. Ez niertsun gutako. Su ex se pagaos ezentu ta. Azuta se diseño ya bendigan bueno, gutxi ditengula. No, no. Gutxi ditenoi, ez ziki zen isa gorria miño etorri estela ikuste antolatzen eginak. Pila bat, ez zenik gauzak, pila bat izan zen chuk. Sedia gugaskotan, osea, bueno, hemen quar beti kontatzen gatu eta Juanibalduko esaten zuko. Bai. Jaste, astekoileroa da, fermenta, bai bai bai. Bai bai. El carmelero da, Heriak iko aktiboa, eh, oso aktiboa. Duiga, bem este el carte, así quiero el carte tatican esti 20 Urrutibiliko, mm -hmm. uzenaz mino eta geo ba gastronomiko, ba soziadik dila. Eh, bakotzak urtereko plan geintzan barru antzusten gauzak antolatzen dutela, askotan ba asteburu berdinen bi gauza igual tokatzuki eta eta koinciditzen zkiute eta mm horrek -hmm. arazuk ematen du ba o e instalakuntzan bat berdelako adibidez. O, kontrakopia berdatara hau bazio eta ore bazio pa ta orratsu baina. Bai, kopatu te buki Abera txada, eh? Eh? Eh? eh? Bai, bai, bai Eta horre, ez takiro, nikut, er, ba, un porantea, baiara bakoitzak, ez? Oljartzunen gainea, bera estazun da, ez? Baiara bakoitzak bere nortasuna adukala Eta ikendiela, zemat aktibidade baiaran, ez takiro kartu, ez? Errimaian, baina baiara aktibua ere eh? Bai, bai, bai, horrean, nik uste, eh, gure baiarak, eh, bai, Kirola eta bai, Deste kitali kulturarretan zabar, bai, hori, ez? Oso, oso dinamikua eta oso aktibua dela, dela, dela hor beti gelditzen zaiguna dek, es, herrietan bai, asko egiten direla mino. gehien bat, eh gutxi batzuen e, Bizkar jo ten direla lanketa hoe guztiia, ezta. Ta hor askotan, ba, kritikatxon yep. bat oinberbalimada izaten duk, ba bueno, parte hartzea ez daia izan beti, betikoaren e, Bizkar pongo den plan lan, lana edo edo hmm. bali ese izan daila pixka bat zabaldua eta orduan denan arte eta gauzak asko zo betu ikendirela, eta gura parte hartzea ere oso oso importantea dara, zenbaitetan egiten dugulako, ba? igual gure umeak edo, bidali alako elkartea lagetan, baina mm, ba, gero, ez, topatzen gehan bezala askotan, ba, irtera batzutan, eta kotxe jarri behar baldima da ere, ba, betikoak, betiko tokitan, ez? Uh -huh. ba, eta niko saunik, baiara maian ere, bai bai, txugustet, igual ez dela goiartzun maia, Niko, bizar, etxek, etxek, etxeko chat echeal etzeko alde ingonik maila ikaragarria da horrako kultura kirola kultura mailan ere bai ba, ba. Ba. eta gero Kulturi ba nortasun horrekin eta esanidet ba gure herria guk Bueno, ba, beti ez, goi hartzunan koloriak eta haupo goi hartzun esango jau Baina, bueno, baita ere, da gola hor herri baten eta e, ez nazio baten e, ikuspe egitik Eta dile. egiten den lanketa bat, lanketa bat bai, bai, Hale, e, Roman, leheno, ikusen gartzen antikozko harretan eta kriston pikia zola, ez? Bailaran artean eta, bueno, e, e, entzuna gaina, ez, gurasu eta. Bo kristona eh, ez ta ah, oia gauza normaldu da eta bueno, egiten da bueno pues es, eh, kartu eta gauzak egin baina ikarra izan bertzen hartan eh? ni ne ni gorotzenak osagarstenanuan nola txartzen ziren osea futbol partierak izan beko plaza beko plaza uria to jugañe internar jove sabes oria bai bai gane bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai. eta ni gorotzenak osea orduan gengurasuak osea elitza bi hartzen zuregen mesa ta oion joberda Beti. plaza ni gorotzenak, o sea, genetarteen ezin pasartiko nola biltzekian. Eta horiela da, o sea, itxapinon e no o sea, partidu beti barrio, barrio Está, bueno, va, va, está. Eh, ordun, bai. bai, bai, bai. e, no, bai. no, beti. Iturres beti la cosa beti de San Ixtorio, ¿eh? egiteko eta bai, bai, antolatutan eta besteko kiroletan. Bai. Antolatutan, bai. Eh, eskea poco bilbaino saltame, beti. Está, kiroletan, bai, kiroletan bai unemen, hemen o carrera antolatzen zenean eta hm. Ciclocrossak, está, eske hemen, bueno, izan e, igual dicho nitzando, juna. Arroba iku hortan izan duion hor mm -hmm. Peñalazak antolatu eta ziklocross bat izan duion hor eta korszenako Zabazueldo eta mm -hmm. Talamillo eta oizu, oizu, oizu, eta kale adekanei izan duion eta azkenoko galdi izosako horretu zutenak hemen e, oizu horrek izan duion, Jose Michelena mm -hmm. eta Facundo Zabaleta Horretz, oizu, ziklocross Sonia, está asco, quiero lasco ir. Tawan itzen da berriz desafiua, utero caera besela desafiio bich, acaba toda la tarde yo, yo bueno, ya desafiio saluma, eh? Está está lengo, lengo zeu, ¿está? Esta pelota chapel que te que va, el pelota chapel que ataque, caralla eitan, bueno, atsentzenu nor, elotak. Acochi ya no lo vi entre gente de gozilla, deportivo aquí. Deportivo. En un zian hoy. Se deportivo en Ibarrak. Un zian hoy, ¿es? Pero bueno, le no Garbel es un nosas una eta bueno, eh orrez zenbat bileringo zen uteri maian, eta bueno, orrezan, Udaletxean eta ez dekit eh zeik uste duzuola herrian e, orain edo edo se se no va, pordo un intrumos, qué no ikuste duzu momentu hontan herria. Vale, han comentatu alguna de las instalaciones o la etiqueta ba onge hor gaude. eta hiekat, gau de. Kultura hilekatekan? Kultura ez badakago, ferminene... Bai, musika txokuare hor dago, bai. musoeguare bat dugu... Ola xe, bote prontun burura atortzen hau, aletismoko iztala ditu ez dugu la. Ola, beti periko eta bisenten eta gara, janeik aztoran ibintzen ninen, kanpofu, zar-zarran ez dakitak, akortzen zazten hola, zonan e, pista, bai. ondarrezko pista, nola egon bai. bai. uraxe, eta bai. erdik, uraxe izan dugu egin, eta bai. ez dakit, ba ba atera izan delako gai ba, alen. Mm Hoy -hmm. acaso falta con eh, eh, eh, no lo que. Me gagne con gusto. Eh, Caste mañana lo hago, biltzea, eh, iztela zeinute. Lo calla modan sí, seguro. Bai, ondas bien aquí, ¿estás? Caste. Ahora pues este modan, güey. Bai, bai, bai. Quiero decir Torres eh lego, bueno, un coche andan, ere bai onduzen mere eta Xiregorburu. Tanique planta ambos de nieto en momento un tan eh muy ventuada antzoki baten Falta egitezen, eh? Azpati du di proietu azpaietik da, baina bai musikaria dila, tantzaria dila, berzola dila, eh, de git, txistula dila... Igual pixka tort defizitei... E, de Benzatik, igual da, ibiltzen azalok eta komedi ez, baina iz, leku bat, bai pixka bat... Ez zen erritik, erritiak errit gaina da, bat dagoela, eh? E, baina, ez da, antzoki ailekatik eta gauzak egiteko, ez diken horik uste duken, o, beste zer bat egin, falta motzen duken, edo... Ez, a ber, arrian, e, instalakuntzan, e, diagnozia edo egin izan dugunean, ba, beti hori azaltzen duk, ez, pixka bat, antzoki baten, beharra eta afalta, ez. Baina, bueno, bai, esan editarik horrekin jarretu behar dugula, hori aldarrik atzen, baina, klaro. Ego gaur egun daukagun egoera ekonomikoaak ere, ba, ezik. Lentikadura da, eh, hau, hau, bai, bai, bai, bai, bai, bai segurazki, bai, buruan bai, bino igual ez da izan eh uh -huh. lehentasunezko bai, igual haien e, e, izan lizke zen. Bai, bueno, batzuk izango dira, baina ni, bai, bai, izaten dira, ta, guandela gutxi adibidez, gune genun kontzertu bat antolatu, eh, Herriko Euskalgintzan ikuspegitik eh hartu, hartuta eta instalazioa egokiak hortarako itxiak bazaila dira. Ni hori normala da. Ekenen polikero polikleregian ingenu nolako kontsertu bat, seaskaren alde da kausa da. Ez, ez dugu guk hola e, 2000 edo pertsona sartzeko e, nolapetiko zea bat, instalazio bat, pixka bat e, baldintza txukunetan antolatzeko. Ba, bueno, ba, hori ni uzu salbu ezpenadiela ta. Ni orokorrean Mejorat, hobetu dargo gauza dira, baina... Orokorriak eh, balagola, ez? Ba, eh, ba. Herri bezela... Ba, ba. Zego dela, ez? Ondo, ondo. Ba, ba. O Ferminen no, egia fer, no. fer, zan ere, instituten ere, ondo dago, ez? Es, Horre... Ez dira, igual... Ez dira proxatu ere le, lekua hobetu xioago, baina, bueno, ez dira... Es... Bai, bai, bai, eh, a ber, egia eh, da, herri honetan gero, beharrak ere, ba, juten direla, haunditzen. Ta gero, izanik, herri bat, ba, hain auzotan hain sakaban Baskotan beharra horiek dira gainera, auzotara ere e, nolapatxe e, estrapolatu itxendira uh -huh. eta bikoizture bai, ez da, gizarrena dela, lehena ipatu deken gaztean lokala direla, eta klaro, hemen e, zaia dira. Herri hauek, e, bueno, arazotxo abanta jasko ditu gino. Arazotxo bat hori da, ez da, sakabanak eta dela. Arazoa izan ezkiko da. Ba, Instalakuntzaren ikuspegitikan ere, bai kastetxeak, eta bai, bari, bora, a, arazotxo ba, bai, arazotxo bat. Baina, baina, ala dere. Osdo romana eh bácia fotocópica bizkan, sanduna ado eh? zeuzkar ez, es di gan, claro, hoyertzun ikusi merdas iriozen klasika. Es que esta eta agian eh plazan gente gutxi jo visita pallaretan, barriotan milo, ordur, claro, euszerre eh, eh, infraestructuraitzeko ez dela gasa, ez dela gasa. Ez, <laughs> txiko arrazeta garconin zailago, zailago faldeko, faldigo urtiteko, ¿eh? o sea si Bueno, ordu bilagrista, goz gutxi pasiak, uh -huh. ja joan, gozki bizkan, karpele eh, zure geitzeko itziendu nan. Hogartsun uh -huh. liderando dago. <laughs> Obetu likes, beti hobetu izango da, baina bueno, uh -huh. oso orokorri hartu berda izendugu hemen kobertatu baina ni uh -huh. <coughs> eh? eta gaztiak ere konpartu ditua, beti zkatzen dugu jende jo gaustak egiteko, zanduen Torres diku dago horta. Baiara sorri, tenindago. Uh -huh. <coughs> Lando inberda, gai in hori. Gazi, pixkatera, karri inberdi, eta hortako nola da... Eta, beti bugeltan torretzik uste dugu, uste berreinako jendea, ingurukoa beti jende berdinea enganxatzi aztaia, ez ari zatek, ez... Gauza, baina lan, eh? Gazi, vale, gazteak herri ere, oso harti guadiena, eh? Bae, a ber, eh? Nik uste da, onartu behar dugula... Mm, gauz positibo eta parte hartzaile ona badagola herrien baina ez dugulan konformatu bear. Mm -hmm. Iztu gendeari baindik ere akulluarekin jarraitu berdugola esaten, ba, denak eh hartu berdugula parte herregintzan, eh ba, gure seme alaban eziketataz ari garenez, hor ba, ere hori denanen kontua dela, ez? E, gure gazteak eta bueno, guk askotan esaten dugun, kirola egiteak eta afisionatu mailan eta ez du izan behar konpetentzia eta lei ta ez dakiz zer E, ekartzen baldin badu ba kaletik, kale gorritikan edo tabernatik Ateratzea, ba, hori berez ikaragarrizko lana da. Ezteagik baloratzen dugun hori bere neurrian. Zenbait gurasoek nikuz dut ez dugula egiten. Mm -hmm. Eta orduan, eh, bueno, ba dira ta bar, ez, ez, mejor gainen on, berda, kolaboratuen berda, lagunduen berda. Estela gauzak ez dira teatzen, hola, e, o sea, e, modu magiko batian eskerik nor bat egoten da beti atzean eta, hombre, hor nik eskatuko noena, ba gurasoarit, ba hori, esku, esku botatzea eta denaren arte ba gauzak oso errasain da dizkela. Baitatzen da ik gizartea, ez? Eta algun gure guraso pizka culpa bada gau, egiten e, dugun horrakotan, bai. Eskutan ez arte utengo, sea que utena bai eske ikastolara, ikola bizionak, eh, ikolak e, e, o ikastolak ez hitzeko aurra. Da hizketa etzetira ziberdu. Etutera arazoan bila hor dagoela. Eta, eta, eta horrez gaindu, bialtzen da eta bueno, oposte bitartean eta kirolaki Bergaste bukaeretan bialduko dut eta sinadura zinako txetetan, ta mitikoak, ta ordu Ez da kit, hor, ez tegi Roman. Betiko, ez gai gara zoa ez oangoa. Betiko arazoa. Bai, oza... Guen gaztanei moena egin hori mitzat, oza... Guen gaztanei moena, oza, gurasoak ematen zitu egin, Toki gutxi joan, hor dune emateko. Itxorinda besteik egin, horre homer joan, horre gaztarkatu ber joan egin horre ateratzea horrea, eta nigo, zen, ne, ne korrika ebildeteko karat jaitan, Nik sarten hiru aldizkorritu dut, eta nire txirindan, ala jorin nion. Hirurtetan, behin laportu intziteken txirindagenean. Hango krosa bukatu eta txirindagantik. Pera dabanta. Hitzeko bronka. normala. Ziturrez, zelena dut? Bai, bai, hori ez. Igaipatu daken, ha, ez? Azkenean, uste dugula gure lanketa iaia, ba humeak ekarri eta hor, gero, biali ikastetxea eta hor bukatzen dela, ez? Ba, eziketa bat, non bate oinarritu behar baldinima da, zutabe importantena, familia, dela, familia, etxetikan hasi behar dira ezkuntzatak. Gero, kulpa botatzea ikastetxeari eta bar, ba hori, da, hori da aitzakiak jartzea. Gaur egun, e, arazoak dauden lekuta generalien da, ba, etxetikan ere ez, ez dugulako egiten, parte hartzea horretan, ba, eziketa bueno, ba, sano batean. Eta bai, dugulako. Gure funtzioa, nikuz ut, bezala dugun funtzioiak ja. utziten dituko. Gizarte hori de, ustezek pizto hortara dijo, ¿qué es? Un fin de semana la gura etorri eta zemea ezerta, bueno, es. Ez, Tamene. Arazoa bai, miskareredu hoy. Redu es. Eh, aidan abarmentzen pilota geio. Lastima, da, lastima, eh, piskat, bideatzen birat, birat, dugun Buen bai. urtsi, bukatzen ja ordu bilak, bukatzen joan bako lehu Goatuko jo piskabate zer dugun Kirol e, albisteetan, Aste Bukarako Oztialean e, albistegietan bueno, beti bezala e, Kirol zeamango txugu, kartelera edo, ze Kirolak izango diran, albisteetan Gero Aste Lenean, e, beti bezala Kirol emaitzak e, Eta Iritxileak, ordu bat izango da, eta zurretak izango da Eta atorra Asteo gombiratuak Asio Bukara hontan e, da lehenengo itzuuri bukatzen da bai Orezko regionalean eta nesken e, taldean. Goian. Ordun etorko angodiamen gari argote, Orezko regionaleko internattzaria bihokalari ariz berezi hartu eta ekoizmarkos, Eta teléfonozatuko dugu Mikel Zalegi, e, nesken entran atzalea. Ez du gaztu behar ondela irugula basteiztadun zilean ere hemen, neskak, e, Patri Espinar torri ere, eta bestia maitane toledore onduzian, eta neska ire jarretzen dugu. Eh? Bakar, amen, e, eta bakarra hemen, Karmele. Eta kagenea sandurrena otorrezek eta kriston beritu ala dola hor, hor, horretzunek ez? Eta, bueno, e, bukatu dugu, Roman, guztua? Bai, bai. Berriztorzeko modun. Bueno. Torres. Family Girls, que diene. Ni gusteit eh gara. bat eta sardo. Bai, eh hartuko jo bat ona. Eh, saco yo udale che pizka vas de sardo che pizka es chilo 20 €. Sardo bote, ya yo sardo que ta sardo bote llevarte que. Te embucarte con ella, o sea, Básico al día, experiencia o... poli ya. Policha es. Se ha venido al barrio. Bueno, y si yo tengo hombre, salanzasco, eh. Es que Torres es que custiga había una y y no tú lo tenéis de la, ordu, bueno, oro correr y Santiago bañan el costo, un chuculaco a la cosa, se va. Galleta. Purei ya, estaba ir a galle bueno, y su Torri Ganac, pensatzen de que en aurrea. Torri Ganac, purei ya. No me lo que se Torri está berichi ya botá. Pues ta gero ueborria jartuko dugula. Ueborria ez bakiz artean zela roman. Bai. Tasken el mol latualdas i argasquieron la cousi verdin. Bai. Bai. Bai, ez? Eskari kolia lios goberez dira. Bai. Bai, miño. Bai. A ver, ikaste ta. Intratemente ja sí, sea. Baño de Gure jenerazioek historiaren, esan, jarrena eta jarrena suado. Gure jenerazioek historiaren, bai. Algo se gatua pertavolira froken, eskeren estordena gallo mobileki ta indica iu indi recicla urte urtea, ez atzea gelditzeko. Hmm. Eta guk ere logiterriak ikasi, barra, ikasi, bela, ikasi bela, tokatu Ikasi behar da, toca tus idiomas. Eta bueno, eskara gaztialak agun hor pixka badat lagutzen. Estea crisis honek eño zer, meño irgua que ta zkatzak eta comer ezaldi gutxi osaldutzen. Seguro. Eh? I beollo, questa batola seguro. Bueno, hago castio, y achita no lo entiendo. Eh, al alda, por pele. Azko. Hilgazon. Bueno. Mi eta engoa, urrengo azken arte. Bueno, utzi. Vale, segundo. Ayó. Eh, boca. Africa. Africa Africa Africa, Africa, Africa, Africa, Africa, Africa Africa Africa Africa All irratian Kiroles Blai Jose Miguel López